çmots fırha tdhwi qlup wel kil gna bhl tur qt flasim disa minuta ras asajse tfarhise kemit ta allah tfarhise njer ju ka ta allah subhanahu wa taala nitem ecila e bra ngos do besim tar nitem E celebra prej çdo njeriu i cili i ka besuar Allahut drita se gjykimit. Nëse i besojm urrës siratit, nëse i besojm të daljes para Allahut, nëse i besojm se asaj se njeriu do të del para Allahut subhanahu wa taala dhe Allahu jellala do të sa njerëzi do të i merr në pyetje ata që duhet ta kemi para syj, ata se besimtari duhet me dije, çfarë thau? A thau vallë, çfarë hise kanë të? Allahu jella wa ala Shejtani, nefsin e njeriut e kanë mia, janë ato të cilat e mashtrojnë njeriun dhe ia tregojnë një vlerë tjetër, ia tregon një hisë tjetër të Allahut subhanahu wa taala. Andaj sheh, këto të librit, ata që kanë devju nga rruga e Allahut subhanahu wa taala, kan thonë: "Nahnu abna'u Allahi wa ahibba'u." Kan thonë Ne dhe jemi bita Allahut dhe të dashkullit Allahut Dukë dashkullit më të regu se Ne dhe jemi në hisët më të marët Allahut Ne dhe kemi hisët më të marët Allahut Gjelle më ala Diten që ardhë Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam të mekasit Të kurashitet Vrapojt të nditen sallallahu alaihi wa sallam në mek Dukë i thirë njerëzit Dukë i alarmu njerëzit ثيرينا كودرن صفا و املا ده نيرزيت مبرميه فانتج محمد صلى الله عليه وسلم ذو ثعلى عليه الصلاه والسلام او قريش اشطاتني وeten فاني لا اغني عنكم من الله شيئا غساونوك ميمه با كورجات اللهو بريو و ذا اوفيسي بني هاشم اشطاتني وeten تا اللهو Sunos kam mundi me pa kurrgjata Allahu. O Abbas, poje jam. Çpotoj vetëm te Allahu, se unë s'mund me pa kurrgja për tyje. O Sofia, halla ime. Çpotoj vetën, se unë nuk mund me pa kurrgja për ty te Allahu. O Fatima beja Muhamedit, e Fatimas, vajza më të vogël. Çpotoj vetën tek Allahu, fa inni la aghni anki min Allahi shay'a. Se unuk mund me pa kurrgjata Allahu. Dhe në hadithin të jetë ka ardhë Ka thonë Selini min mali Allahi ma shikti Kërko prej pasuris Së Allahët që në ka thonë Allahu muhe Që ka të dush? Porse shpatimin e ka ndorë Njerju Ta Allahu subhanahu wa ta'ala Ta Allahu gjellewana është ajo hisa e jo njën Dhe se Allahu subhanahu wa ta'ala njerëzit Nuk ima të ka me malsi As me bukuri, as me njyr As me vend asme ata se njëri ju përkatsot se është birë i Allahu, cikur që jenë përkatsot krishtet e jahudit, asme ata se ata e përvecojnë dhe privatizojnë fejnë. Andaj dijeni vëzër, se du të mu largu prej asaj, të i qelinë sytë, njërë për gjithmonë, du të mu largu prej asaj, kur njëri ju mëndon e mirë për vetën, kur njëri ju mëndon se është i dashur dhe i mirë të Allahu, subhenu tala edhe nëse ban keqë, edhe nëse ban krim, edhe në Edhe nëse i shkel kufit Allahu xhelavala billahi lë garur ai seri më shkronjëri më për Allahun subhanehu teala shejtani ai në vazhdimsi ai në vazhdimsi më ndodhot nëriop në fundamentë se ende të cilat tregojnë për atë se tepaska hise të madhe të Allahu subhanehu teala andaj shohim muslimanët e xeneral të vetpara ndërto edhe njëri prej selefëve i cili quhet Bilal ibn Sa'd Bilal ibn Sa'd An, ka than që ta takoj një vla musliman i cilin më këshillon dhe më tregon në vendin për një me që kam të Allahu subhanu wa ta'ala dhe më qërton është me dashur për mu e se takohem me një vla musliman i cilin vazhdim si mjeb të hola i cilin vazhdim si mjeb të hola me dashur të un është a njeri i cilin më tregon në vendin e sakt si që e kam të Allahu subhanu wa ta'ala Apo si kur që aj ka thonë më njërë precisë e kështu Se qëfar hisë kam unë të Allahu Ma hi e hissati minë Allah Qëfar une kam hisën të Allahu gjëllë wa ala Na e di më mira po Qëfar hisë ka pasë Muhammedi sërë Allahu ari vësëllëm Qëfar hisë kanë të dërgum të Allahu Qëfar hisë kanë eveliat të Allahu Qëfar hisë kanë shëhidat Qëfar hisë kanë njërët të mirë Qëfar hisë kanë burat të mirë E da së të dikint Ata që i kanë besu Allahu të për një mehë Dhe qëfar hisa kemi unë edhe të të, qëfar hisa kemi unë edhe të të, Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Ajë qëri në ka kryu dhe në ka furnizu, ajë qëri në ka uzu dhe në ka drejtu, Allahu Gjellë Wa Ala, ka mendim për njeri në vlasër, ka mendim për njeri në vlasër. E kam përqëllim këtë hisë, kjo është ajo hisë e njeri otë, dhe Allahu nuk javlenë. Nuk i avlen, nëse je i pasur Ma dje nëse je i dishëm Ma, ma, ma dje nëse të pasoj njerëzit Ma dje nëse ke gjemat shumë Ma dje nëse të plaudojnë E të, të rejhin shpinë njerëzit tyje A thujë farërë Hi se kita Allahu subhanu ta ala. Sa Allahu gjellë ala dojë ka tyje Nga se Se cili prej neve Zonjoni prej neve Ka një angajim të veçant Allahu mata Sigur ci ka thon Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an kullu yawmin huwa fi sha'n çdo dit Allahu qapun çdo dit Allahu qapun edhe ajo çit Allahu xhelu ve ala qapun me njëriun a po se se te preneve an dhe se se preneve në momentin kur shkrua në momentin kur kur kemi çoj ui e jaq injizur dhe kose dhe mish i veshur ai ka thos vesh me mish Në të të të të dhejtë që mbra, po Allahu gjellë ala ka të të këtuve A shakijun, amë sajid A shakijun, amë sajid A jemi për të lumë tërve Apo do të jemi për njerëzve të mjerë Fjallë a shka Rjedhë për fjallës shakijje vë nëzër Fjallë a shka të nasë që njërë për shkijjet Për jubë e sëmëtartë Për qafirak Rjedhë për fjallës shakij A jetë Allahu gjellë ala shakij Apo jetë وكتب رزقه الله تباركشو رزقون الله تباركشو رزقون تا تاكصختو اجيلن الله جل وعلا برمس ميراتش اي كا داشمو تا ميراتش اثو والله شفر هيسه كما تاع الله سبحانه وتعالى شفر صقتي كما تاع الله سبحانه وتعالى سبب ادرغم لي الله محمد صلى الله عليه وسلم نقلا يمرودا نكا تريغو سنيريو كا منسي ميتو و gjatë gjithë jetës si musliman dhe me imbet një plam dhe me ndruë e libri Allah dhe me vdek njëri u si shka dhe ka mundësi njëri me e tu e si jo besimtar dhe me imbet një plam par me vdek dhe me ndruë jet dhe fejen kalli buari i në kitab i ndryshon libri dhe batë musliman edhe shkon gjennet dhe batë musliman njëri u dhe shkon gjennet e athu vatë Aska zullum të Allahu Gjellu A'la O ma valem e humu Allah E Allahu si ka bost zullum kë kujna Mi pa ta i ka në bost zullum njerëzit vetës Njëri bënë zullum vetës Në momentin kur mendoj se ka hiset madhë të Allahu Gjellu A'la Ondaj Bilani i Bli Saadi Na paska të reguhe Se shumë më mirësht për njërjun Me artë dikush Me të qërtuhe Me të këshelue Me të drejtuhe Me të urdhënue Me dhënë instruksion e tyje E me të ndryshue dhe me tregu për realitetin e hisës tane dhe mendimit të Allahu për tyje se në fakt, qfar me ndoj ka Allahu për tyje me pun të tua ajo varet me besimin ton, ajo varet a thuhut val, qfar hisës kemi të Allah a thuhut val, sa në dhe ka Allahu neve a thuhut val sa asht Allahu me mendimin ton a thuhut val, sa na kujtojmë për Allahu subhanahu wa ta ta'ala që shemi na Me Allahu subhanahu wa taala vetmi, të sa kam ndisur prej seleve, besimtari, besimtari duhet ta fshi punën e vet të mirë, sikur që edhe gjunat e vet ai fshej, atë edhe punta e vet, veprat e veta, të mira që i bën, duhet ti fshej, ti bën për Allahu subhanahu wa taala. Nga sa shumë prej sendeve në këtë dhunjo nuk kanë sikur të shihen. Andaj sa Allahu alayhi wa sallam për Osmanin i cili ka luftuar në luftën e Uhudit, pas ka luftuar shumë dhe njerëzit i ka thonë innahu min ahli al-jannah, ai i shpërbi në orva jannetit. Aje është prej banorëve të gjënetit, i kanë thonë Ka thonë, inna hu min ahlin nari Ka thonë, sallallahu me sallam, aje është prej banorëve të zjarëmit Ka thonë, aje është prej banorëve të zjarëmit Fe të aqebna, kanë thonë, u që ditëm Dhe përësjallëm, delisa u plagas Dhe nuk mujti mi dëru plagët Edhe prej të vetën Edhe prej të vetën Gëse njerë zi të gjykojnë ma të jashtë mën Përka do sejnë dhe t edhe Allahu Jelle Wa Ala anë të të të vinë nësa njerëzi me dhe pratë më dhoja në ditë dhe kiametit si kur kodat tuhama të larta 4.000 apo 5.000 metra fe jajjalu Allahu hebaen menthura Allahu të të vazhë gjëson dhe pratë njerëzi në ditë dhe kiametit të të vazhë gjëson njerëzve të cilët kanë mendu se kanë hisët e madhe njerëzve të cilët kanë mendu se kanë hisët shumë të madhe të Allahu Jelle Wa Ala për ndajnë në namasë Ne edhe themi Gajril me gdhubi alejhim më reddallin O Zot, më së në banë Sikur ata Me të cilët Je i hithru A asë më së në banë, Zot Sikur ata Të cilët kanë deviju Krishtert edhe jehudet Edhe iftart e feve dëndryshme Ata kanë vazhdu kan me mendu se Kanë vend të posatëshum Të Allahu subhanahu ta'ala Kjo pas ka qenë edhe të qështja E parë që i dëgumë i Allahot Muhammedi sallallahu alaihi wa sallim është mundu me pastruë me kurashitet Se mos me ndëg njëri ju se E ka në jetë afërt Edhe për hirtë të qasaj të afërsijes që i ka me ta Do që pëtan Ska kështu Fa Muhammedi sallallahu alaihi wa sallim I ka ba dobi e Abbasit I ka ba dobi e Bu Talibit Falli Innehu kjane thët Ai ishte në fund të gjahenimet E une u bana sëbët ai me dalna Gjehenemi më të letë Që i ka disa nalët Të zjarëmit Të cilat javlejnë trunt Po Sallallahu alihi wasallem është basë sebep që më një letësue një ditë prej ditëve Zjarëmi e bu lehebit Nga se e ka përbergëzimit të madhë Që e ka fitu për lindje në Muhammedit Sallallahu alihi wasallem E ka liruat rëbresh Mi po me që pëthu nga zjarëmi i gjemi Gjehenemi së muat është një qështin do shta që në dukët shumë e thjeshtu, i po duhet në rësdimësi, në në me duhet në përdeqëmërinë tonë, kur të vimë me fjetë, kur të falinë në masë, e kur të vajtë dhe pra të mira, të jafërumi Allahu të subhanahu ta'ala si kur që Allahu dhënë, të jafërumi Allahu të subhanahu ta'ala si kur që Allahu dhënë, e jo si kur që na me ndojna, jo si kur që na me ndojna, nga se Allah nësëmën është për më ashtruas njëherë, në pas ka të reguë dhe në pas ka thonë se shumë më mirë është të njërion me taku një vlaë musliman e ku janë, ku janë ato vlezer musliman kështu e ku janë ato njerëzë i zëmër hapur që prej në sinë kësilo i vlezer musliman i cilë do të qërton tyje do të këshilon tyje do të me përdojre tyje nështë do të stërngon pak nështë do të bërtet pak ama do të tregon se ku e ki vendin ta Dhe të regonë mirë se ku e ki vendin tanë I jetojmë në një konë, ku njerëzit i e në lasdrua Ku njerëzit i kanë armiqë Më të mdoj këshiltartë Ata që këshilojnë Edhe ai qëri të këshilojnë në 4 si vetëm Edhe ai qëri të këshilojnë në 10.000 Sot njerëzit nuk e dëshirojnë ata Ma di e ndë njëherë o tazër kemi haas në ras Dhe kur edhe derës i si derës i drejtojnë një personit Apo 2 apo 3 apo një shosheri në ndajoj preferablsu thonë njerëzët ha për mua pat po dhe më sa është a nuk është kjo sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i thënë hutbe nga minbar në mihrab ka thonë ma balu akwam yefalun kaza wa kaza çka ashtu edhe disa njerëzve që e bëjnë ktan dhe ktan dhe ktan që ka thënë soleti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ande vëlasar lum për njerin i cilit ka shillon për njemë edhe lum për njerin që pranon ka shill ande amrun khatabi radiallahu an ka thonë nuk ka khair skodobi te një popull që nuk këshillojnë as se pranojnë këshillën 1000000 atë njerëz që të cilët mundohën me ta traguje ku e ki vende dini vëllazër se me miliarda njerëz do të jëndifë ndërgjykimit për Allahu subhanahu wa taala kafan sallallahu alaihi wa sallam men nuqish alhisabe faqad uzib qala anara allahummaghari kan amara allahummaghari faqad uzib vetëm se është dënua njëri vetëm se ka dënua Allahu subhanu të alë të njëri kanë Allahu gjellë u alë e merë në lëgari në brytje sot ka thënë ali e rëdërën është dita e punës në nësër është dita e lëgaris të Allahu subhanu të alë a nuk duhet me menduna se qëfar vendi dhe qëfar hisë se kemi të Allahu gjellë u alë a kemi lëbën dënje vejpër e qëla vejpër do të martë men Po tamam në veraçet. Do ta regjistrojnë ata dhe njëri ju do ta kët atë vepër shpëtimtare ditën e kiametit te Allahu subhanahu wa taala. A nuk është mirë o vëllezër? Sot në ndonjë, nëse keni mudi kuina për njerëzve, i kidhon borxhi, i kën dih mua, e ki zot dorën, dhe ki harrua atë vepër. Dhe pas pesë viteve, vite, apo 10 viteve, kështu më rast kur je në zarr, të vjen dikush për ty që thot, "Fila fila vitin keni mu kështu kështu, ti e di, e ki harruar atë." Vjen si ku pishjellës. Sa ndime më madhe, sa Son gjëje mirësh kjo, çon do jamë harruar. Para më ndodhte se ditën e Kiametit. Andaj, i shohim se një numër i madh jaeteve në Kur'an, Allahu xhallahu ala ka thon: "Wa badalahum min Allahima lam yakunu yahtasibun." Do të shfaqen disa skena dhe dënime për njerëzit në ditën e Kiametit, "Ma lam yakunu yahtasibun an yirzqa thalugharit." Asikal mendosët atë arin në çdo rrejë. Fëndaj, ndu njësot Të pak të janë Por du të mi kërku ato njerës johë dhe zërë Dhe në du të me endërtu vetën pak Mi largu ato Lazrijat Atomarëzijat Du të mi largu ato Kryenetsijat Edhe kryenetsijat tona Për franu këshidhen E Allahu subhanahu wa ta'ala Du të fatjetër Me pas mësusa Me pas hojj i cili tarun at intimitet dhe mundohet me këshilluar pra se sendet të fshehta çike dhe më të treguaj vendin ku e kita Allah subhanahu wa taala. Nga sa ekzistonin të senda. Shu mos përancime ditën e nase çfarë vendi kemi te Allah subhanahu wa taala. Allahu جل وعلا është ai cili e don robin e vdasr. Wallahi Allahu جل وعلا don robin. Detiheni vdasr, pasi shikeni ardhmë në xhami, edhe keni fal namazin, dhe ju ka ulzu Allahu جل وعلا dhe jeni prezente në majlisin e amelatshave dhe Allahu e ban muahbetin e juve në qiell atje. Ta ta cileti janë shumë më të mirë se na, më pastërt, atëran Allahu natë ka. A nuk duhet me vazhduar na kta? Por se nuk duhet me harruq. Se njeriu ka mundsi me një vepër të vogël që e bën, johwi biha fi nari, me shkuën në zemë të jahannamit 70 xharifash, shfar diështa. Njeri ka mundsi me një fjalë, me urdhzu prej syve të tij, prej shikimit Allahu subhanahu wa taala. Ka mundsi me ra prej syve të Allahu jalla wa ala. A ndai? duot na me kalimin e kohës që në vazdimsi të kemi asnjë njerëz i të cilët na kishollojnë prandaj edhe njerëz vllazër tek selefi tek muslimanët e parë paskëqin e rëndësishme shumë jo kush na jep jo kush na sjell zhat dorën sa të bën trend i mirë është vetëm ai i cili na jep i mirë është vetëm ai i cili na borshesh i mirë është vetëm ai i cili na përqendel i mirë është vetëm ai i cili na mjson shpinas vallahi nuk është kështu vallahi nuk është ashtu Nuk janë sëndet si kur që me ndohën dhe në dunia Nuk janë sëndet Nakhirat me numër dhe gjemat Nuk janë sëndet Nakhirat Me aplaudime Nuk janë sëndet nakhirat të Allahu Gjellewala me Komplimente Por sëndet Qenë kanë të Allahu subhanu wa ta'ala Me ata kur dikush për njerëzve Mundojt me ta taku vendin për një me Dhe dhe e pra ma e mire cila është që e dënë Allahu Jalala prajtyje dhe të këtë talentë për të banë dhe e banë në këtë manyr Bilal ibn Saadi pas ka filluë me vërrejt ka fundin kohë së salifit se këto njerëzi dalë ka dalë e pas ka të haru këtë sunnat këja është koptim i thjala se Amr ibn Khattabe që i ka than musliman dhe ta'ala bina në gjlisë nuk min sea e janë i zbashku të ulemi një qastë ti besojna Allahu subhanahu wa taala. Ti besojm na Allahut jalla wa ala. Allahu zot. Dorasisht me kriju asnjë atmosferë, asnjë hoxhë, asnjë mësuesi, me me kriju asnjë shok, të cilët tëmashtimsi mundohen me më na tregunajve, më na tregunajve se ku e kemi vendin te Allahu jalla wa ala. Jo njerëzit të cilët vetëm mundohen më na gjithë tmetat. Jo kjo, në pa shërim dhe pa zgjedhje, por njerëzit të cilët mundohen për një më dhe ne permësohet e dhrejën edhe shkallën që kemi te Allahu subhanahu wa taala. Vallahi pasuria do të harrohet, familja do të harrohet, shqiu do të harrohet, të smirat të njerëzit do të harrohen. Bukuria e njëri harrohet dhe zhduket, dhe vdes njëri uta dhe shkon te Allahu xhela wala. Është më për njerin që ka çka me tregut Allahu subhanahu wa taala. Për një miz ka mundsi fiton shumë te Allahu dhe për një miz e fiton xhehenemin. Dënimi i Allahut. Për një fjalë që e thot njeriu, ka mundsi me kon shëhid. Dhe për një fjalë që e thëtë njëri ka mundësime ka në prej Njërzëve të, të cilët jenë ushtarë të shetanojt Andaj, duhet pa tjetër neve me fjithu për e vetës Pasaj dhe rejthin që kemi, shosinin që kemi Me mendurë atë thë që është e athu që farë vejndi kam të Allahu subhanu wa ta'ala Diri se përgjigjen për të vetë, se cili për e neve kam e dhonë Nuk më nëtë me dhonë baba jetë për të të Nuk mund të ndonajiot me dawn për ta. Nuk mund mësuesi jot më dawn për ta. Nuk mund të hoxha jot më dawn për ta. Për ty je. Nuk mund të xhenati jot më dawn për ty je. Un edhe ti vetë, që dadorin për Allahu subhanahu wa taala, e s'të as ai u dit kur njeriu ka mundsi me dawn përgjigjen tamam. Te Allahu subhanahu wa taala vetë prat nuk matën me vjet. Vetë prat nuk matën me madhsi, me metre. Por vepe të madhër, matën Me atë mëshirë që njërë jo të regon Në rastin e veçant Një gru Pas ka hi e në gjennet Se i pas ka dhonë qenit me pi uj Me këpuc E një gru tjetër Pas ka hi në gjëhenem se matës në kalidh Apo ka fut në kuti Se ka dhonë me ngronë As me pi Se ka dhonë të lirë As vetë si ka dhonë Pas ka shkue në gjëhenem Në këto rastë të regonë qartë se Kush, qëfarvejn di paska, ta Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk maton ato edhe me disa veprat që Allahu për një me i donë, për janë veprat fakultative, apo veprat të dorës dhjit, apo veprat të cilat thjeshtve të mdukun për jashtë. Përse, ta Allahu subhanahu wa ta'ala, që në kanë veprat me njete, me atë njete që është një e ju, që e korë në zemërën e vetë. Hëll të ra kejfe la visna fit të ra i mi lë gusin, ابتسمنا للبرايا واختلينا في عبو